A fejezet A alkalmazottai alkalmazottai duplaműszakban dolgoztak, hogy befejezzék a lakfonyváját az EJ3-hoz. A triplaműszak is szóba került arra az esetre, ha a újra megnövelni a rendelést. Senki nem bánta. A túlóra pénz fantasztikus volt, a finanszírozás pedig horlátlan. Honott szénszálak futottak át lassan a plésen, amely polimerponyvák közé zárta azokat. A befejezett anyagot négyszer félbe hajtották és összeragasztották. Az így létrejött vaskosponyvát aztán finom gyantával vonták be, és a forró szobába vitték, hogy megszáradjon. Naplóbejegyzés 114. szól Most, hogy a náza végre tud kommunikálni velem, be nem fognák a szájukat. Folyamatos információt kérnek a lak összes rendszeréről, és van egy szobáni emberük, akik a termésemet próbálják mikromenedzselni. Csodálatos, hogy egy rakás szarrágó a földről magyarázza nekem, a botanikusnak, hogyan neveljem a növényeimet. Többnyire figyelmen kívül hagyom őket. Nem akarok arrogánsnak tűnni, de én vagyok a legjobb botanikus a bolygón. <gül> Egy nagy bónusz, e-mail. Akárcsak annó a hermészen, most is kapok adatcsomagokat. Ezek persze főleg a barátaim és a családom leveleit közvetítik, de a náza a nyilvánosság üzeneteiből is mindig válogat nekem egy csokorra valót. Kaptam e-mailt rockstároktól, atlétáktól, színészektől és színésznöktől, még magától az elnöktől is. Az egyik az Alma Máteremtől, a Csikágoi Egyetemtől jött. Azt írják, hogy ha egyszer termést növesztettél valahol, akkor azt a területet hivatalosan kolonizáltad. <gül> <gül> Úgyhogy elvileg kolonizáltam a marsot. ha <gül> egyél kefét, Neil Armstrong! De a kedvenc levelem az volt, amit az anyámtól kaptam. Pontosan az, amire számítanál. Hála Istennek, hogy élsz, maradj erős, maradj életben, apád üdvözöl, stb. Egyhuzamban ötvenszer olvastam el. Hé, ne érts félre, nem vagyok én a mama picifia fia, vagy ilyesmi, Felnőtt férfi vagyok, aki csak néha visel pelenkát, a zevaruhákban muszáj. Teljes férfias és normális dolog, hogy ragaszkodom egy anyámtól kapott levélhez. Nem éppen a honvágyas kölyök vagyok a nyári táborban, ugyebár. Igaz, naponta ötször elkeslattyognom a marsjáróhoz, hogy megnézzem az e-maileket, mert a náza ugyan el tud juttatni egy üzenetet a földről a marsra, de arra már nem képes, hogy rébb vigye még tíz méterrel a lakba. <gül> de hé, nincs okon picsogni. Alaposan megnőtek a túlélési esélyei. A legutóbbi információim szerint megoldották az Ériz 4 mle súly problémáját. Miután itt leszálltak vele, ledobják róla a hőpajzsot, a létfentartó berendezéseket és egy rakás üres üzemanyagtartályt. Aztán elvisznek mind a hetünket, az Ériz 4 legészségét és engem egészen az Skiaparelli-ig. Már állítják is össze a feladataimat a majdani felszíni munkálatokhoz. Mennyire menő ez már! Egyéb híreinkben a Morze kódokat tanulom. Hogy miért? Mert az a tartalék kommunikációs rendszerünk. A NASA úgy döntött, hogy egy több évtizedes szonda nem ideális jelölt az egyetlen kommunikációs szerepére. Ha a Pathfinder beszarna, kövekkel fogok üzenetet hagyni, amit a NASA látni fog a műholdjaival. Nem tudnak majd válaszolni, de legalább egyirányú kommunikációnk lesz. Hogy miért a Morze kód? mert pontokat és vonalakat sokkal könnyebb kövekkel kirakni, mint betüket. Elég pocsék módja a kommunikációnak, remélhetőleg nem lesz rá szükség. Miután minden kémiai reakció lezajlott, a ponyvát sterilizálták, és egy tiszta terembe vitték. Az ottani munkás levágott egy csíkot a széléről, azt nézetekre osztotta, és mindegyiket egy sor szigorú tesznek vetette alá. Miután az ellenőrzést kiállta, a ponyvát formára vágták. A széleit behajtották, levarták és újra rezárták gyantával. Egy mappát szorongató dolgozó elvégezte az utolsó ellenőrzéseket, egyenként erősítve meg az addigi méréseket, és jóvá hagyta a ponyva használatát. Napló 115. szól A kotnyeleskedő botanikusok végre kelletlenül elismerték, hogy jó munkát végeztem. Egyet értenek benne, hogy elegendő élelmiszerem van a 900. szólig. A Náza ebből kiindulva állította fel az ellátmány szonda részletes tervét. Eleinte kétségbe esetten azon dolgoztak, hogy még a 400. szól előtt ide juttassanak egy szondát, de a burgonya kiváltottam magamnak még 500 szólnyi életet, úgyhogy most több idő áll rendelkezésükre. A Hohmann transfer pályában indítják majd el a szondát jövőre, és kilenc hónap alatt fog ideérni, vagyis nagyjából a 856. szól környékén. Lesz benne bőséges élelem, egy tartalék oxigénátor, víz-visszanyerő és kommunikációs rendszer. Három rendszer, ami azt illeti. Azt hiszem, biztosra akarnak menni, ha már egyszer rólam van szó, aki körül hajlamosak elromlani a rádiók. Ma kaptam meg az első e-mailt a Hermészről. A náza korlátozza a közvetlen kapcsolatot. Gondolom, félnek, hogy valami olyasmit mondok, hogy ott hagytatok a marson seggfejek. Tudom, hogy a legénység megdöbbent, amikor hallott az elmúlt mars küldetések szelleméről, de ugyan már. Néha igazán lehetne kevésbé anyáskodó a náza. Na de végre továbbítottak nekem egy e-mailt a parancsnoktól. Vatni. Nyilván mind nagyon örülünk, hogy életben vagy. Mint a parancsnok, aki felelősséggel tartozik a helyzetedért, azt kívánom, bár csak közvetlenül a segítségedre lehetnék. De úgy látszik, a názának jó megmentési terve van. Biztos vagyok benne, hogy a rendkívüli találékonyságot segít túljutni mindezen. Alig várom, hogy fizethessek neked egy sört a földön. Louise A válaszom. Parancsnok, a bal szerencse tartozik felelősséggel a szituáció, miért nem te. Te helyes döntést hoztál, és megmentettél mindenki mást. Tudom, hogy kemény döntés lehetett, de az események bármilyen vizsgálata azt fogja kimutatni, hogy igazad volt. Juttas mindenkit haza, és boldog leszek. De ami azt a sört illeti, szabadon foglak. Vátni. Az alkalmazottak óvatosan összehajtogatták a ponyvát, és behelyezték egy argonnal töltött, légmentes szállítókonténerbe. A mapát szorongató férfi rányomott egy ceklit a csomagra, Éris 3 Project, labburkolat, ponyva, éjjel áj 02. A csomagot egy járattal repítették Kaliforniába, az Edwards légitámaszpontra. A gép rengeteg üzemanyagot elhasználva, abnormálisan magasan repült, hogy simább útja legyen. Megérkezésekor a csomagot egy speciális konvoj szállította óvatosan Pasadénába, ahonnan a G.P.L. űrhajó összeszerelő üzembe vitték. A következő 5 hétben fehér ruhás mérnökök állították össze a 309-es előzetes ellátmányt, amely az ELI 02 mellett 12 másik lakburkolat csomagot tartalmazott. Napló bejegyzés 116. szól Majdnem ideje a második betakarításnak. Bezony! Bár csak lenne szalmak alapon meg a drágtartom. A krumplik újraültetése jól sikerült. Kezdek rájönni, hogy a több milliárd dolláros létfentartó rendszereknek köszönhetően a marsi termés rendkívül bőséges. Mostanra 400 egészséges burgonya növényem van, és mindegyik sok-sok kalóriadús krumplival teszi boldogabbá számomra az étkezési időt. Tíz nap múlva beérnek, és ezúttal nem ültetem újra őket magokként. Ez már az én élelemkészletem. Természetes, organikus, marson növesztett burgonya. Ilyet aztán nem hallasz minden nap, mi? <gül> Talán azon gondolkodhatsz, hogy fogom tárolni őket. Elvégre nem pakolhatom csak úgy mindet egymásra. Többségük megromlana mielőtt megehetném. Ezért inkább olyasmit csinálok, ami a földön egyáltalán nem működne. Kidobom őket a szabad ég alá. A legtöbb nedvességet kiszívja belőlük a kvázi vákum, ami megmarad, az megfagy a krumplijaimat elrohasztani tervező baktériumok pedig üvöltve döglenek meg. Egyéb híreinkben? Kaptam egy e-mailt Venkat Kapurtól. Márk, íme a válaszok néhány korábbi kérdésedre. Nem, nem mondjuk meg a botanikus csapatunknak, hogy basszák meg magukat. Értem, hogy sokáig magadra voltál utalva, de most már itt vagyunk, és a saját érdekedben hallgass ránk. A Caps a Nemzeti Liga legalján fejezte be a szezon. Az adattovábbítási módszerünk nem megfelelő a zenei fájlok méretéhez, még tömörített formában sem. Ezért a kérésedet, miszerint szerint küldjünk, bármit, ó Istenem, bármit, csak ne diszkót, elutasítjuk. Élvezd a bugillázat. És végül egy kellemetlenség. A Náza felállít egy bizottságot, hogy kivizsgálja, volt-e bármiféle elkerülhető hiba, ami az ragadásodhoz vezetett. Csak hogy tud, lehet, hogy majd kérdéseket is feltesznek neked később. Továbbra is értesíts minket a tevékenységedről. Kapúr. A válaszom. Venkat, üzenem a vizsgálóbizottságnak, hogy nélkülem kell végigcsinálniuk a boszorkányüldözésüket. És amikor elkerülhetetlenül ott adnak ki, hogy Louis parancsnokot hibáztassák, jobb, ha tudják, hogy nyilvánosan cáfolni fogom őket, és biztos vagyok benne, hogy a legészség többi tagja is így fog tenni. Továbbá kérlek, mondd meg mindannyiuknak, hogy az anyukáik prostituáltak. Vátni Utóirat és a nővéreik is Az eris 3 előzetes ellátmány szondái 14 egymást követő napon indultak el a Homan Transfer pálya ideje alatt. A 309-es ellátmányt harmadikként lőtték fel. 251 napos útja a Marsra eseménytelen volt, csak két apró módosítással járt. Számos fékező manőver után megkezdte ereszkedését az Acidalia planésa felé. Először hőpajzsal birkózott meg a légkörbelépéssel, majd ejtőernyőket bontott, és leválasztotta magáról az akkorra elhasznált pajzsokat. Amikor a fedélzeti radar észlelte, hogy 30 méterre van a talajtól, leválasztotta az ernyőket is, és ballonokat fújt fel a burkolata körül. Minden ceremónia nélkül ért földet, pattogott és gurult, amíg végül teljesen meg nem állt. A fedélzeti számítógép leengedte a ballanokat, és értesítette a földet a sikeres randolásról. Aztán várt 23 hónapot. Naplóbejegyzés bejegyzés 117. szól vízvisszanyerő szívózik velem. Hat ember napi 18 liter vizet fogyaszt el. Ezért a berendezést úgy tervezték, hogy huszat állítson elő. De mostanában nem teljesíti a kótát. Legfejebb 10 litert ad. Termelek én napi 10 liter vizet? Nem, nem vagyok minden idők legnagyobb pisáló bajnoka. A termés az oka. A tervezetnél sokkal magasabb alakbeli nedvességtartalom, tartalom, ezért a víz vízvisszanyerő folyamatosan szűri ki a levegőből. Nem aggódom a hiány miatt. Ha muszáj, majd közvetlenül ráhugyozok a növényekre, így megkapják a maguk vízmennyiségét. A többi meg lecsapódik a falakon. Biztos elő tudnék állni valamivel, amivel begyűjthetem ezt a nedvességet. A víz nem tűnhet el, ez egy zárt rendszer. Na jó, ez így elvileg nem igaz. A növények nem teljesen függetlenek a víztől. Annak egy részéből választják ki a hidrogént, felszabadítva az oxigént, és aztán abból csinálják azokat a komplex szénhidrogéneket, amelyekből maga a növény felépül. De ez nagyon kis veszteség, és mivel nagyjából 600 liter vizet állítok elő az MLE üzemanyagából, akkor is bőven maradna, ha fürdőket vennék. A náza viszont teljesen összeszarta magát. Számukra a víz visszanyerő a túlélés kritikus eszköze. Nincs semmi, ami helyettesíthetné és meg vannak győződve róla, hogy azonnal meghalok nélküle. Számukra egy berendezés meghibásodása rettenetes dolog. Számomra kedd. Így aztán ahelyett, hogy a betakarításra készülnék, plusz utakat teszek a marsjáróhoz, hogy válaszoljak a kérdéseikre. Minden új üzenet egy új megoldás kipróbálását és az eredmény jelentését kéri. Eddig kizártuk a problémák lehetséges okai közül az elektromosságot, a hűtőrendszert, a mérőműszereket és a hőmérsékletet. Biztos vagyok benne, hogy végül kiderül, hogy van valahol egy apró lyuk. A Náza meg majd négy órán át mítingel, mielőtt szól, hogy tapasszan be ragasztó szalaggal. Louise és Beck kinyitották a 309-es előzetes ellátmányát amilyen jól a nehézkes eva tudták, eltávolították a lak burkolat részeit, és kiterítették azokat a talajon. A laknak három teljes ellátmány szondát szántak. Egy több százszor begyakorolt módszerrel hatékonyan összeállították a darabokat, amelyek közt speciális zárócsíkok gondoskodtak a légmentes kapcsolatról. Miután felállították a lak fő struktúráját, összeszerelték a három légzsilipet. Az Ali 02-es ponyván volt egy egyes légzsilip leméretezett lyuk. Beck a ponyvát a légzsilip külső részének záró csíkjaihoz. Amikor az összes légzsilip a helyére került, Louise elárasztotta a lakott levegővel, és az Ali 02 először érzékelt nyomást. Louise és Beck egy óráig vártak. Nem volt csökkenés. A lak tökéletesen funkcionált. Naplóbejegyzés 118. szól. A Názával folytatott beszélgetésem a víz visszanyerőről unalmas volt, és teletechnikai részletekkel, úgyhogy leegyszerűsítem neked. Én, ez nyilvánvalóan egy dugulás. Mi lenne, ha szétszedném és ellenőrizném a csövek belsejét? Náza, 5 órányi tanácskozás után. Nem, elbaszod és meghalsz. Úgyhogy szétszettem. – Igen, tudom. A náza tele van ultraokos emberekkel, akikre hallgatnom kéne. Egyébként is túl ellenséges vagyok, ha figyelembe veszem, hogy az egész napjukat az én megmentésemnek szentelik. – Csak már elegem van belőle, hogy előírják nekem, hogyan töröljem ki a seggem. Az önállóság egyike volt a kívánt tulajdonságoknak, amikor az Ériz asztronótait válogatták. Egy 13 hónapos küldetésről van szó, aminek nagy része a Földtől hosszú fénypercekre zajlik olyan embereket akartak, akik tudnak önállóan dolgozni. Ha Louis parancsok itt lenne, azt tenném, amit mond. Semmi probléma. De hogy hallgassak egy arctalan bürokratákból álló földi bizottságra? Bocs, ez egy kicsit nehezemre esik. Nagyon óvatos voltam. Ahogy szedtem szét a berendezést, minden darabját felcímkéztem, és felpakoltam egy asztalra. Megvan a tervrajz a számítógépen, úgyhogy semmi sem ért meglepetésként és ahogy a sejtettem, az egyik cső eldugult. A víz visszanyerőt arra tervezték, hogy megtisztítsa a vizeletet, és leszűri a nedvességet a levegőből. Majdnem annyi vizet lélegzel ki, mint amennyit kipisálsz. A vizet talajjal kevertem, és így ásványvizet csináltam belőle. Az ásványok pedig felhalmozódtak a víz visszanyerőben. Kitisztítottam a csöveket, és újra összeszereltem az egészet. A probléma teljesen megoldódott. Újra meg kell majd ismételnem ezt a műveletet, de nagyjából száz szól múlva. Nem nagy dolog. Megmondtam a Názának, hogy mit csináltam. A beszélgetés leegyszerűsítve így zajlott. Én. Szétszettem, megtaláltam a problémát, megjavítottam. Náza. Pöcs. Az Ali 02 megremegett a brutális viharban. Sokkal nagyobb erőnek volt kitéve, mint amire tervezték, és ezt keményen megszenvedte a légzsilip zárócsíkja. A ponyva egyéb részei együtt egységes anyagként hullámoztak a zárócsíkok mentén, de az Ali 02-nek nem volt ilyen szerencséje. A légzsilip alig mozdult, így az Ali 02 egymagában viselte a vihar teljes erejét. Ahogy a műanyag rétegek folyamatosan hajloktak, a súrlódástól felmelegedett a gyanta, és ebben az új, engedékenyebb környezetben a szénszálak elváltak egymástól. Az Ali kettő megnyúlt. Nem nagyon, csak 4 mm-nyit. De az egymástól rendszerint 500 mikronra lévő szénszálak között most ennél 8-szor szélesebb hézak tátongott. Miután a vihar elült, az egyetlen megmaradt asztronóta az egész lakot átvizsgálta, de nem észlelt semmilyen problémát. A ponyva meggyengült részét elfette egy zárócsík. A 31 küldetésre tervezett Alid 02 a lejárati ideje után is jól funkcionált. Egymás után múltak a szólók, a magányos asztronóta pedig majdnem minden nap kibejárt alakból. Az egyes légzsilip volt a legközelebb a marsjáró töltőállomásához, ezért azt részesítette előnyben a másik kettővel szemben. Amikor nyomás alá került, a légzsilip kisé kitágult. Amikor pedig kiszökött belőle a nyomás, kisé összement. Valahányszor az asztronóta használta a légzsilipet, a terhelés az alinulla 0-2-n enyhült, majd újra feltámadt. Húzódott, feszült, gyengült, nyúlt. Naplóbejegyzés 119. szól Múlt éjjel arra ébredtem, hogy a lak rászkódik. A közepes nagyságú homokvihar épp olyan hirtelen ért véget, mint ahogy elkezdődött. Csak egy hármas kategóriájú vihar volt, 50 km per órás szelekkel. Nem volt miért aggódni, de azért egy kicsit zavaró hallani az szeleket, ha egyszer komplett csendhez vagy szokva. Aggódom a Pathfinder miatt. Ha a homokvihar kárt tett benne, akkor elveszítettem a kapcsolatot a názával. Persze nem kellene aggódnom, elvégre évtizedek óta itt van a felszínen, egy kis szél nem fog ártani neki. Amikor kimegyek, megbizonyosodom róla, hogy a Pathfinder még mindig működőképes, mielőtt belekezdek a napi izzadságos, irritáló munkába. Igen, minden homokvihar elkerülhetetlenül magával hozza a napelemek tisztítását, ezt a magamfajta marsiak számára ősi, megbecsült hagyományt. Gyerekkorom csikágói hólapátolásaira emlékeztet. El kell ismernem, apám sohasem állította, hogy erősítené a jellememet, vagy megtanítana a kemény munka megbecsülésére. A hófúvó drága, szokta volt mondani. Te ingyen vagy. Egyszer megpróbáltam hatni az anyámra. Ne légy ilyen puhány, javasolta. Egyéb híreinkben. Hét nap van a betakarításig, és még mindig nem készültem fel rá. Először is csinálnom kell egy kapát. Aztán meg egy kültéri viskót a krumpliaimnak, mert nem dobálhatom ki őket csak úgy. A következő komolyabb vihar a nagy marsi burgonyavándorlással végződne. Na de mindennek várnia kell, mert mára tele van a naptáram. A napelemek letisztítása után az egész sort ellenőriznem kell, hogy bizonyosan nem sérülte meg a viharban. Aztán ugyanezt el kell játszanom a marsjáróval. Hm, jobb, ha hozzálátok. Az egyes légzsilipben lassan 0,6 ezred atmoszférára csökkent a nyomás. Az eva ruhát viselő Watney bent várta, hogy a folyamat véget érjen. Szó szerint több százszor csinálta már. Ha az első szolom volt is még benne nyugtalanság, már rég eltűnt. Mostanra csak az unalmas rutin volt a felszírrelépés előtt. Ahogy a nyomás csökkenés folytatódott, a lak atmoszférája összenyomta a légzsilipet, és az ali kettő utoljára nyúlt meg. A 119. szolon a lak kijukadt. A kezdetirés egy milliméternél is kisebb volt, és a merőleges szénszálaknak meg kellett volna akadályozniuk a növekedését. De a számtalan korábbi külső behatás szétfeszítette a vertikális szálakat, a horizontálisokat pedig használhatatlanná gyengítette. A lak atmoszférájának teljes ereje átszágódott a lyukon, ami a zárócsík mentén egyetlen tized másodperc alatt egy méteresre nőtt. Körben elterjedt, amíg találkozott a kiindulási pontjával, és a légzsilip nem volt többé a lakhoz csatlakoztatva. Az ellenállás nélküli nyomás úgy lőtte ki a légzsilipet, mint egy ágyugolyót, ahogy a lak atmoszférája robbanásszerűen kiszökött a résen. Bent a meglepet vátni aki csapódás teljes erejével vágódott neki a légzsilip hátsó ajtajának. A zsilip 40 métert repült, mielőtt földet ért, és Vátni, aki alig tért magához a korábbi sokból, már is átélte a következőt, ahogy arccal neki csapódott az első ajtónak. Az ütközés nagyját az arclemeze fogta fel, biztonsági üveget több száz apró kockára tört. Feje hozzávágódott a sisakja belsejéhez, és ez kiütötte. A légzsírib további 15 métert bugdácsolta a felszínen. Vátni ruhájának masszív párnázata sok törött csonttól meg. Próbálta felfogni a helyzetét, de alig volt magánál. Aztán a zsilip végre megállapodott az oldalán, egy homokfelhő közepette. A hátán fekvő vatni kifejezéstelenül bámult maga fölé a szétszúzott arclemez keresztül. Egy homlokán lévő vágásból vér az arcára. Ahogy visszatért az értelme, összeszedte magát. Oldalra fordította a fejét és kinézett a hátsó ajtó ablakán. A távolban az összeomlott lak egy törmelékekkel körülvett szeméttelepként fodrozódott. Aztán egy sziszegő hang ütötte meg vátni fülét. Figyelmesen hallgatott, és rájött, hogy nem a ruhájából jön, hanem valahonnan a telefonfülke méretű légzsilibből, egy kis résből, amelyen keresztül szökik a levegő. Megfeszülten hallgatta a sziszegést, aztán megérintette törött arclemezét, aztán újra kinézett az ablakon. – Most hülyéskedsz velem, bazd meg! – mondta.